Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum Biahsan ila yawmi din Amma ba' Falhamdulillah Wujidah syukur Senantiasa kita panjakan Tuhan di Jalla wa ala yang berkat nikmat kesihatan dan kesempatan darinya kita dapat berjumpa kembali di ruang dengar kita ini radio Syiar Perak 96.1 FM baik yang mengikuti di melalui radio FM 96.1 FM ataukah yang mengikuti melalui streaming alhamdulillah merupakan taufik dan hidah dari allahu jala wa'ala, kita dapat menunjukkan kembali kajian interaktif kita, kajian rutin setiap hari, Senin mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya al-imam, Az-Zahbi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir, pada di kajian kitab ini, kita membahas dosa besar yang ke-19, yaitu berkaitan tentang dosa khamar dan insyaallah hari ini kita akan membaca dan membahas dosa besar yang ke-20 yang judulnya Al-Qimar dosa besar judi dan tentunya sesuatu yang sering kita ingatkan bahwa Tujuan kita mempelajari dan mengetahui dosa-dosa besar bukan maksud dari itu berarti kita bermudah-mudahan dengan dosa-dosa kecil. Karena kata Hassan al-Basri, "لا تنظر إلى سيغار الذنوب أو إلى سيغار المعاصي ولكن انظر إلى من تعصي". Janganlah engkau melihat kepada besar kecilnya suatu maksiat, Tetapi melihatlah, berpikirlah. Kepada siapa engkau bermaksiat Sesungguhnya kita bermaksiat Kepada zat yang maha suci Zat yang maha baik Maha rahmat Maha kasih sayang Yang nikmatnya senantiasa Turun kepada kita siang hari Dan di malam hari tiada henti-hentinya Maka sesungguh tidak pantas Seorang muslim Seorang muslimah Dia menaikkan dosa-dosanya Kepada Allah SWT sedangkan nikmat-nikmatnya senantiasa turun kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi saw bersabda: "Waiyakum wa, wa muhtiratil zunnun berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil." Kemudian beliau saw merumpamakan dosa kecil kamilah kaum min nazalu wahdi'an seperti suatu kaum sebagian orang yang mampir singgah di sebuah lembah. Kemudian masing-masing dari mereka mengumpulkan kayu bakar, kemudian mereka hidupkan api dengan kayu-kayu yang telah mereka kumpulkan tersebut. Maka demikianlah dosa itu. Artinya dosa kecil, kalau dia sudah sering dilakukan sehingga bertumpuk, maka menjadi dosa besar, menjadi api yang dapat membakarkan seseorang di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbasin A-Ratiyallahu anhumah Bahawa Nabi SAW Bahawa beliau menyatakan La Sagair ma'al-israr Wa la kabair ma'at-tawbah Tidak ada dosa kecil Di atas Al-israr Jika melakukannya terus menerus Wa la kabair ma'at-tawbah Dan tidak ada dosa besar Bersama taubat artinya dosa kecil itu akan menjadi besar tetkala seorang terus menerus melakukannya. Sebagaimana dosa besar akan hilang dan bersih tetkala seorang berfobat darinya. Maka tujuan kita mengetahui ini dosa besar dan ini dosa kecil yang pertama agar seorang muslim berada di atas ilmu, di atas basirah dari agamanya. Sehingga dia tidak jatuh di dalam, ke dalam kekeliruan ketika mengeluarkan fatwa dan untuk mengetahui nas-nas eh, yang terkadang menyebutkan keutamaan-keutamaan tertentu dengan syarat apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maka dengan mempelajari ini, kita dapat meninggalkan dosa-dosa besar dengan yang dengannya kita dapat meraih beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya pada beberapa ibadah yang syaratnya harus meninggalkan dosa-dosa besar. Naam. Kata Imam Az-Zahbi rahimahullahu ta'ala, al kabirah 20 dosa besar yang ke-20 al qimar judi dosa besar yang ke-20 adalah main judi di sini kurang lebih ada dua lembar uraian Imam Az-Zahbi terkait dosa besar yang ke-20 ini e, karena waktu di singkat kita bacakan terlebih dahulu apa yang beliau uraikan dan insyaallah taala pada pertemuan mendatang akan kita akan saya sebutkan beberapa faedah dan catatan-catatan penting terkait permasalahan judi ini dari mulai definisi ilmiahnya dan gambaran-gambar -gambar, e, e, atau bentuk-bentuk judi yang e, modern yang disebutkan oleh e, para ulama. Namun pada hari ini kita bacakan terlebih dahulu uraian al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ini. فتقول الإسر رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا إله الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, sebagaimana kebiasaannya orang-orang jahiliyah wal ansab, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Mungkin ada yang bertanya, seperti apa Ustaz mengundi nasib dengan anak panah? Ini salah satu e, bentuk tatayur, bentuk khurafat mengadu nasib kepada selain Allah yang terjadi di masa jahiliyah. Jadi disebutkan dalam sungsirah bahwa orang-orang musyrik Mekah mereka memiliki berhala yang sangat mereka agungkan mereka namakan dengan Hubal mereka letakkan di dalam Ka'bah di sana itu dan di depan Hubal ini ada beberapa botol berisi anak panah di sebagian anak panah tertulis na'am dan sebagiannya yang lainnya di sebagian yang lainnya tertulis la dari situ ada juru kuncinya jika mereka ingin mengetahui nasib mereka, sesuatu yang ingin mereka lakukan seperti pernikahan, membuka usaha, maka mereka akan mendatangi hubal terlebih dahulu, meminta kepada juru kuncinya untuk mengocok anak panah yang ada di dalam botol tersebut, kemudian dia tarik. Jika anak panah yang ditarik oleh juru kunci tersebut keluarnya yang bertulis naam, maka mereka meyakini bahwa apa yang mereka rencanakan ini baik. Mereka pun melanjutkan dan melakukan rencana mereka tersebut tetapi kalau anak panah yang ditarik oleh juru kunci tersebut keluarnya yang bertuliskan e, la yang artinya tidak maka mereka menyangka mereka menilai bahawa ini nasib tidak baik maka mereka membatalkan apa yang telah mereka rencanakan yang telah mereka inginkan apakah itu pernikahan, perdagangan, safar ataukah yang lainnya maka Allah SWT menyatakan hai hey, orang-orang yang beriman Sesungguhnya khamar, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La'anakum tuflihun agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Inna ma yuridu shaytanu an yuqina bainakum al-adaa wa al-baghdhaa fi al-khamri wa al Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu wayasuddukum an menghalangi kalian dari mengingat Allah jalla dari salat, dari menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya dan Eh, as-shalah wa 'an as Allah sebutkan salat secara khusus setelah masuknya kalimat salat dalam keumuman firman-Nya zikrullah ini menunjukkan bahwa salat merupakan zikrullah yang sangat besar karena salat itu merupakan zikrullah yang telah masuk ke dalam, dalam keumuman firman-Nya zikrullah sebelumnya Allah berfirman di dalam surah Thaha wa aqimish-shalata ya liddikrihi naknya kalian menegakkan salat sebagai bentuk zikir kepada aku dan Allah juga menyatakan inna salatatan anil fahsyai wal munkar waladikurullahi akbar sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan uh, fahsyat, zina homoseks dan semisalnya wal munkar dan dari perbuatan yang munkar waladikurullahi akbar serta dan dia juga merupakan zikir Allah yang paling besar maka penyebutan salat secara khusus di sini setelah masuknya kalimat salat Dalam keumuman di zikrullah Menunjukkan ada nilai khusus keistimewaan untuk salat Dan ini hal yang dimakruf Yang dimakruf eh, Yang telah diketahui Dan dipahami oleh orang-orang Arab Dalam bahasa mereka Yang mereka sebut dengan zikrul khas am yufidu ahamiyatah Menyebutkan suatu kata secara khusus Setelah masuknya kata tersebut eh, Dalam keumuman Kalimat sebelumnya menunjukkan keistimewaan dan kekhususan kata tersebut. Misalkan sebagai contoh, datang kepada saya guru-guru SMP-3 dan e, Bapak Ismail. Yang mana Bapak Ismail ini, ini bagian dari guru SMA-3 atau SMP-3. Maka saya sebut, kemudian saya sebutkan secara khusus. Maka ada nilai lebih untuk beliau dari saya ketimbang guru-guru yang lainnya. Ya, ini rikrul khas ba'dal 'am yusidu ahamiyatah. Menyebutkan suatu kata sesuatu secara khusus setelah masuknya dia ke dalam keumuman. Kalimat sebelumnya menunjukkan kekhususan, keistimewaan atau nilai lebih bentuknya. Nah, di sini Allah Jalla wa menyebutkan bahawa khamar, perjudian, nasib kepada selain Allah Subhanahu wa taala wal ansab menyembelih untuk berhalal itu semuanya يريد الشيطان ان يوقع itu hanya ingin menciptakan permusuhan pertikaian kebencian di antara kalian tatkala kalian bermain, khem, bermain judi dan minum khamr dan menyudzukum kalian dari mengingat Allah wa anishalah dan dari salat tapi enggak ustaz Saya, uh, ada kok orang main judi tapi salat dia minum khamar, tapi salat. Itu bukan khamr minum jus namanya. Ya. Mana ada orang minum khamr bisa salat. Kerana ketika dia salat, tentunya dia akan fly. Ya. Dia tidak sadarkan diri. Walaupun sadarkan diri, tetapi tidak akan bisa khusyuk. Wa'ani ya. salafal antum muntahun. Maka apakah kalian akan berhenti melakukan hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim Allah menyebutkan bahawa khomr, mesir, dan ini syahid pembahasan kita, bahawa perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, lebih dari itu memalingkan manusia dari mengingat Allah Jalla wa'ala, melalaikan manusia dari salat dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Dan itulah yang terlihat dan yang diketahui oleh setiap kita tentang qimah. Perjudian, tidak sedikit perjudian berujung dengan pertumpahan darah. Tidak sedikit dari perjudian berujung dengan perkelahian. Tidak sedikit dari perjudian berujung perceraian. Tidak sedikit dari perjudian menciptakan pencurian. Tidak sedikit dari perjudian membuat rumah tangga menjadi hancur dan membuat uh, fasilitas dalam sebuah rumah menjadi hilang atau berkurang karena dijual untuk main judi. Berbagai kerusakan yang timbul yang ujung-ujungnya menimbulkan, menciptakan permusuhan dan pertikaian setelah terjadi eh, perjudian tersebut. Jarang-jarang ya. kita melihat ada orang yang berjudi tapi mereka sahabat karib. Ya. Saling memuji satu sama yang lainnya di belakangnya. Walaupun di depan meja nampaknya mereka adalah orang-orang yang bersahabat. Orang-orang yang bersolidaritas sesama mereka. Tetapi di balik itu semuanya ketika mereka telah berpisah. Maka mereka saling menjelekkan satu sama yang lainnya. Saling membenci dan di hati kecilnya dia tidak bisa mengeluarkan kebencian dirinya kepada orang yang telah mengalahkan dia dalam permainan judi tersebut. Nah, berbagai kerusakan kemudian kata imam az-zabih wa rahimahullahu ta'ala wal-maisir huwal-qimad bi-ayinu'in kana misir yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini adalah qimar adalah perjudian dengan bentuk apapun itu kata beliau contohnya nird atau juga dibaca nard Nar. juga dibaca dengan nardishir nardishir itu ludu kalau di Arab disebut dengan permainan taawilah Ya, sebenarnya Nort di Syir itu maka, uh, adalah sebuah permainan Yang di situ ada bunga Maksudnya bunga bertitik 5, bertitik 3, bertitik 6, bertitik 2, bertitik 1 Kalau di, kita, uh, di Indonesia dinamakan apa? Akhuna Bangdoli bu Saleh Ludu ya Bijinya itu Bunganya itu Ludu ya Ada penamaan nama lain? Tidak tahu Baik ya Nanti akan kita bacakan uraian Al-Imam Ashdabi ayat-ayat atau hadis-hadis atau ucapan para salaf yang menerangkan hukum main ludo. Kata beliau yang namanya judi dari model apa saja. Apakah seperti Nardishir, disikat dengan nord ya, ludo atau syatron syatron ini yang telah merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, iaitu apa namanya catur ya sekak ya sekak sekak ini namanya syataran ya dalam bahasa Arab dan dalam bahasa hadis atau fusus atau ka'ab atau jus atau bil atau hasa atau ghaif atau dengan bentuk apa saja apakah dengan kerikil-kerikil yang mereka lempar untuk suatu ketentuan ataukah dengan telur ataukah dengan ayam sabung ayam yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang atau dengan model apa saja. Karena sekarang perjudian itu beraneka ragam. Bahkan sebagian orang kalau sudah demen judi, semua hal bisa dipermainkan dijadikan sebagai judi. Ya, duduk di pinggir jalan main judi dengan bus yang lewat. Coba dari jauh, ini pelangi atau simpatisator? Ya. Kalau benar, ya dia dapat eh, apa yang telah mereka sepakati, uang ataukah yang lainnya. Kalau kalah ya dia bayar. Yuk kita tebak Ini pelangi atau sempatistar dari jauh Kamu pelangi Ya baik Saya sempatistar Berapa berapa 50-50 Pas lewat Saya sempatistar Si Fulan yang mana Makasih Fulan yang satunya Harus membayar kepada ini Atau dengan cara apa saja Yang mana Di situ ada unsur Untung rugi Ada unsur Sebuah muamalah Yang seorang di situ di dalam Di dalamnya Antara untung atau Atau rugi Kata beliau wahwa min akli ma min akli bil batil alladzi nahalla Allahu Dan judi itu merupakan bentuk memakan harta manusia dengan cara batil yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang Allah berfirman wala ta'kunu amwalakum bainakum bil batil Dan janganlah kalian memakan mengambil Menerima harta pemberian manusia diantara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil, kata para ulama. Yang pertama dengan cara yang tidak diri, yang pemiliknya tidak rela, tidak tulus, tidak ikhlas memberinya. Seperti merampok, merampas, mencuri, membohonginya sehingga dia mengeluarkan hartanya. Dengan dua cara yang kedua, kata para ulama, si pemilik harta itu riru. Riru. Rela, tulus, tetapi dengan cara yang haram di dalam syariah. Contohnya riba, ya riba, ribo, sinasabah ribo, bahwa dia akan dikenakan bunga. Si pihak bank pun ribo, memberikan pinjaman tersebut, tetapi dengan cara yang Allah haramkan. Maka ini juga termasuk akhlul amwalinah sibil batal, memakan harta manusia dengan cara yang batal, iaitu dengan setiap cara yang bertentangan dengan syariat Allahumma Jalalahu A'la. Wadahul fil Qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mengambil harta memperoleh kemenangan eh, dengan cara judi itu masuk dalam keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Innarijal dan yatakhwudun fi madiillahi bighairihaqin falahumulnahr yoomalqiyama Sesungguhnya orang-orang yang berbicara berusaha untuk memperoleh harta Allah. Coba perhatikan ikhwanin karom wa akhwatul karimat pendengar radio Syiar Hidayatullah 96,1 FM yang saya cintai dan hormati, di sini Nabi sebutkan malullah, harta Allah. Ini merupakan peringatan dan teguran kepada kita semuanya bahwa apa yang kita miliki di dunia ini itu semuanya adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang beralasan ketika ditegur. Jangan melakukan mubazir. Jangan berlebih-lebihan dalam menghamparkan harta. Jangan ada yang berkata harta-harta saya kok? Apakah kenapa kamu yang sibuk? Bukan itu harta Allah Subhanahu Wa Taala. Titipan Allahu Jalaluh Ala yang ada di sisi saudara. Jangan menyatakan itu harta saudara itu titipan Allah. Itu adalah harta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mana ayat ini ahli ini bahawa seorang yang berusaha mencari harta Barang yang itu merupakan harta Allah, milik Allah subhanahu wa taala. Dia kaya hak dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar secara syar'i seperti riba, judi, ya. Sekalipun yang berin, ber, e, berinteraksi dengan muamalah tersebut riba, mereka saling riba. Walaupun mereka telah ridha dan telah rela dengan transaksi tersebut dengan permainan tersebut selama itu cara selama caranya digai di bertentangan dengan hukum Allah Jalla wa Ala maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam falahumun nar yawmal qiyamah maka bagi mereka neraka pada hari kiamat hadis riwayat al Imam Al Bukhari pada nomor 3118 dari qaulah al ansariyah radhiyallahu anha dan juga Dilwayatkan oleh al Bukhari. Pada nomor. E, 6301 dan al Muslim pada nomor 1647. Dari sahabat Abu Hurairah. radhiyallahu Allah. bahwa Nabi SAW bersabda. Man kala li sahibi ta'al. Uqamir. Faliatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada temannya. Sahabatnya. Ayo kita main judi. Faliatasaddaq. Maka hendaknya dia Taubat dengan bersedekah, karena sedekah akan menghapuskan kejelekan dan keburukan sebelumnya. Ketololah tadi iman lagi lemah, ikut duduk di meja ludo, di meja catur, ya atau di meja meja judi lainnya. Maka tinggalkan langsung dan hendaknya seketika itu saudara bersedekah. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapuskan bahasa judi tersebut. Ya. Kata Imam Al Zahabi mengomentari hadis di atas, fa idza kana mujarrad al qaul yujibul kafarah aw al sadaqah fa ma dhannuka bil Apabila sekedar menyatakan ayo main judi sebagaimana hadis di atas tadi, itu mengharuskan dia mengeluarkan sedekah, harus bayar kafarah, apalagi kalau dia sudah melakukan Nabi saw menyatakan tadi man kaulerin sahih bihi taal uqami. Yuk kita main judi. Belum buat, belum main, baru mengajak, baru berkata, yuk main judi. Ya, mana ada orang sekarang ngomongnya main judi, enggak lah, pasti bahasa lain setelah islah para pemain ya. eh, judi. Ya. Ayuk kita main, ya catut. Yuk main, yuk nonton bola, mesti nonton bola judi bola dan seterusnya baru sekedar mengajak berkata demikian kata nabi falya tasaddaq hendaknya dia bersedekah ya dia pelih manuk baru ya pegah pelih manuk kalau main manuk maka kata alimam az-zahabi nabi sudah mengharuskan kita untuk bersedekah famadhnuka bil fi'l apalagi kalau sudah melakukan unik dosanya lebih besar lagi berkata saja baru ngomong ayo main judi belum main itu dah dosa Karena kalau tidak dasar, tidak mungkin Nabi memerintahkan kita untuk membayar kafar dengan bersedekah. Apalagi kalau sudah melakukannya. menjadikan dosa lebih besar. Berikut ini kata Imam Azhar biar rahimahullah ta'ala. Beliau akan muraikan kepada kita asar-asar atau hadis-hadis terkait main duduk dan catur. Kata beliau, ikhtalaf ala ulama' fi nardi wa shantaransh qala ya an rahn terjadi kesilangan pendapat persilisian di antara ulama firtih tentang hukum main ludo, ya, ludo maksud ludo itu adalah sebuah permainan yang ada zuhur ya ulama sebut ada zahrohnya, bunganya maksudnya titikan-titikan berjumlah tertentu jumlah lima enam dua satu tiga terus misalnya yang dikenal dalam bahasa kita di Indonesia ludo, wushat wushat dan main catur. Apabila bersih, apabila kosong dari rohan. Dari jaminan, Maksudnya tidak nitip bahasa anak muda sekarang. Menitip berapa lho? Bro, nitip berapa lho? Ya. Bahasa anak muda sekarang kalau main judi. Tidak ngomong, mau bayar berapa. Nah, apa hukumnya main ludo dan main catur kalau tidak ada bayar-membayar? Tidak ada titip-menitip? Ya, apa bahasa lebih tepat lagi? Abu Saleh. Apa namanya? Saya kan ni kalau kamu menang ya nyetor sejuta sejuta. Apa istilahnya itu? Hah? Hakinah. Hah? Hakinah. Bukan agen maksudnya uang yang digunakan untuk main judi itu. Yang menang akan mengambilnya. Ada sebutan khususnya. Kalau dalam bahasa bahasa ulama karahn sebagai jaminan eh. Ya? Pay munitif berapa? Naruk berapa? Nah, apabila kosong dari itu semuanya, cuma sekedar bermain, bermain ludu, sekedar bermain catur, tanpa nitip, tanpa taruhannya. Ya. Afwan ini dia. Nah, tanpa taruhan. Kata al-imam al, al zahabi, ittahfakum ala tahrimin lab. La e, kalau tanpa rahan terjadi kesilangan pendapat di antara ulama. Kemudian beliau menyatakan, ittahfakum ala tahrimin lab la bin naud. Tetapi mereka sepakat haramnya bermain ludo. Kenapa haram? Kita katakan lima shahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah sahih sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau qala man la'ima bin-nardi shīr fa ka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinzir wa damih. Barang siapa yang bermain, Nabi menyatakan la'iba bukan main judi bermain karena kalau judi ada taruhannya itu namanya nanti qimar. Mesir. Barang siapa yang bermain ludo yang ada bunga dan tadi titikan titikan yang berjumlah tertentu 5, 6 dan semisalnya barang siapa yang bermain ludo maka seakan-akan dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Buraidah. RA. Coba perhatikan. Akhil kalim. Wa ukhthil kalimah. Da'wah mereka para ulama' sunnah. Ulama' salaf. Mereka tidak pernah menyatakan sesuatu haram, haram, haram, haram. Kecuali itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tadi menyatakan tidak boleh. Kemudian langsung beliau datangkan dari ini. Tidak asal fatwa. Tidak asal menghukumi. Inilah yang namanya dakwah salaf. Inilah dakwah sunnah jelas gamblang tidak ada tujuan lain selain menerangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adapun manusia melaksanakannya ataukah tidak ini antara mereka dengan Allah bukan urusan kita kewajiban kita tugas kita menyampaikan menasihati memberi hujangan manusia melaksanakannya ataukah tidak itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan di sini kita mengambil pelajaran dan pendidikan yang indah dari mereka bahawa dakwah ini ilmiah, tidak asal uh, ngomong, tidak asal mucat, enggak asal enggak asal menghukumi, enggak asal fonis tanpa sumber hukum, tanpa dalil dari Al Quran dan Hadis. Cabang darinya adalah Qiyas, al sahih dan ijma' yang muntabit. Di sini beliau menyatakan haram main catat. langsung beliau sebutkan hadisnya maka hendaknya bagi orang yang berada di posisi dakwah berprofesi sebagai da'i berprofesi sebagai da'i menerangkan hukum-hukum Allah berceramah di tengah-tengah manusia agar dia takut kepada Allah Jalla wa'ala tidaklah dia mengeluarkan suatu fatwa mengeluarkan suatu hukum mengeluarkan satu fonis kecuali di atas dalil Al-Quran dan as Al sunnah tidak asal menyatakan ini sesat, tidak asal menyatakan ini wajib, tidak asal menyatakan ini tidak boleh, tidak asal menyatakan ini harus. Kita tidak boleh mengharuskan kepada manusia sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah. Dan kita tidak boleh mengharamkan atas manusia sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan da'wah sunnah itu dan lebih dari itu, hanya menyampaikan isi Al-Quran, menyampaikan isi Nabi dengan pemahaman para salaf syiar Al-Qur'an adalah pentingnya mentauhidkan Allah, pentingnya beribadah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahayanya dosa syirik, bahayanya perbuatan bidah, menjelaskan hukum-hukum Allah yang wajib agar dilaksanakan, menjelaskan hukum-hukum Allah yang haram agar ditinggalkan. Sekedar itu. Hanya menjelaskan hukum Allah ayat dan hadis kok dikatakan keras? Kok dikatakan ekstrim, Kok dikatakan radikal? Ini bacakan ayat? Ini sampaikan hadis. Kok ekstrim, Kok Wahabi? Kok radikal? hendaknya kita takut kepada Allah Jalla wa di dalam menghukumi dan memvonis manusia. May yasud min qaudin illa ladayhi raqibun Tidak ada satu pun ucapan yang keluar dari mulut kita melainkan ada malaikat akid yang mencatatnya dan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Kelak akan kita pertanggungjawabkannya di hadapan Allah Jalla wa ala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang main ludu, main ludu itu seakan-akan dia memasukkan tangannya ke daging babi dan darahnya Subhanallah. saya kira seorang muslim tidak akan mau seperti itu dan indahnya ini menjadi renungan bagi para orang tua betapa banyak di rumah-rumah anak-anak kecil itu main ludo ya. sebagai orang tua beranak ada kasihan sayang eh, kalau dilarang lagi asyik mereka bermain sekarang pak, bu mau gak anak ibu memasukkan tangannya Kedalam daging babi. Dan darahnya daging babi. Apakah anda membiarkan anak anda melakukan demikian? Tentu anda tidak akan membiarkannya. Maka demikian. Kata Nabi SAW. Orang yang main ludu. Itu seperti orang yang memasukkan tangannya ke daging babi. Atau ke darahnya babi. Hadis terlihat Imam Muslim pada nomor 2260. Dari sahabat Bu Kemudian kata Imam az Azzaib rahimahullahu ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. man la'iba. Bin Nardi, faqada'asallah wa rasulah. Barang siapa yang main ludu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini riwayat Imam Malik, Ahmad dan Bukhari dalam adabul Mufrad disahihkan oleh al-Syeikh al-Albani dalam sahihul jami' pada nomor 6529 dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari r.a. Kemudian kata Al Imam Azabi rahimallahu taala wa qala Umar radhiyallahu anhumah dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah berkata al la'bu bin nar qimar kad dahan ba'adakal khinzir bermain ludo itu merupakan judi seperti minyaknya uh, minyak daging babi ya, artinya kamu bermain ludo itu seperti kamu bermain dengan minyak babi. Mau enggak kita bermain-main dengan minyak babi? Semua orang yang muslim merasa jijik dengannya karena dia tahu akan kekotoran dan kenajisannya. Eh babi. Naam. Demikian kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhumā terkait permainan ludu ini. Jadi, kalau kita memperhatikan penjelasan Imam az Bahawa kalau ludu baik ada taruhan ataukah tidak, ulama sepakat dia haram. Ya. Kalau itu luduh, karena datang dalil khusus terkait luduh. Tetapi kalau syarat ya, karena waktu yang terbatas, saya singkat. Kalau syarat main catur, kata beliau, fakta sebelum ulama adalah taharimilah. Mayoritas ulama berpendapat haram, sekalipun tanpa taruhan. Ya. Ada sebuah riwayat dari Imam Syafi'i beliau menyatakan mubah dengan syarat. Tidak ada taruhan yang pertama. Syarat kedua, tidak ada kholwah. Ya, tidak bersembunyi di halayak dari halayak amrami walaupun sesama lelaki karena biasanya kalau sudah bersembunyi, mainnya di tempat yang tertutup, ini akan mengundang perjudian. Akan mengundang pertikaian, akan mengundang perkelahian dan akan uh, me menyebabkan mereka lalai. Enggak ada yang menugur mereka nantinya, tidak ada yang mengajak mereka untuk salat. Syarat berikutnya, tidak melalaikan mereka dari hal yang wajib, dan tidak membuat mereka melakukan salat di luar waktunya. Kalau kosong dari ini, maka hukum asali mubah. Kalau catur. Tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam fatawa Nawawi, kata Imam Az-Tahabi, beliau ditanya tentang main duduk. Sebagian tempat beliau menyatakan haram secara mutlak, dan beliau menyatakan ini pendapat mayoritas ulama, dan sebagian tempat yang lain beliau menyatakan, kalau menyebabkan dia meninggalkan shalat dari waktunya. Atau ada taruhan maka haram. Tetapi kalau kosong dari itu semuanya maka makruh. Makruh indah syafi'in. Tak boleh. Di sisi imam syafi'i wa haramun indah gairi. Dan haram di sisi ulama' yang lainnya. Jadi kesimpulan masalah catur. Sebagian besar ulama', mayoritas ulama' berpendapat haram main catur. Sekalipun tidak ada taruhan. Ya. Bahkan datang sebuah asar dari uh, Ali ibnu Abi Thalib, warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyatakan asyarat As meyisir al-ajim. Catur itu merupakan judinya non-Arab asalnya. Dan suatu ketika beliau pernah melewati suatu kaum yang sedang bermain catur, maka kata beliau, ma hadhi tamati lillati antum lah aqifun berhala apa ini yang kalian sedang itikaf? Yang kalian beritikaf? di sisi Memang bentuk catur kan bentuk berhala. Bentuk kuda, ya. Benteng, ya. Pion, ya. Maksudnya pasukan kecil. Ya. Ini kali berhala apa ini? Kok kalian itikaf di sisinya? Bentuk pengingkaran dari beliau. Kemudian beliau menyatakan la aliyamu sa ah jamran hatta yudfi'a khairu lahu min an yamsah. Apabila kalian Apabila salah satu di antara kalian memasukkan tangannya ke dalam bara api, itu lebih, sampai mati bara api tersebut lebih baik daripada dia menyentuh catur. Subhanallah. Kata beliau memasukkan tangan ke dalam bara api, itu lebih mending lebih baik daripada kamu menyentuh catur. Daripada kamu main catur. Kemudian beliau menyatakan wallahi la ghairi hadza demi Allah Bukan untuk hal yang seperti ini kalian ciptakan di permukaan bumi ini. Kemudian beliau juga menyatakan asar dari Ali bin Abi Thalib, Sahibul Caturang Ak Nas. Pemain catur adalah manusia yang paling berusaha. Kerintah tu naga lagok, Ustaz. Keras sekali ucapan anda Ustaz. Bukan ucapan saya. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi kita, sahabat Nabi kita. Khalifah keempat kita dan beliau adalah keponakannya dari pamannya ada keponakan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan sahibul syatrun, saya ulangi, jangan bin fahami saya yang berkata, Ustaz Ridzir Syar Tauhid menyatakan demikian. Bukan, ini Ali bin Abi Thalib رضي الله kata beliau صَحِبُلْ شَطَرًا أَكْزَبُنَّ pemain catur yang main catur sekak menuh sekak menuh أَكْزَبُنَّ orang yang paling dusta manusia yang paling dusta kok bisa? kenapa? sambil-sambil Ali bin Abi Talib menyatakan pemain catur adalah manusia yang paling dusta kata beliau sebabnya ketika mereka bermain dia berkata قَتَلْ saya kamu. Mati. Wama katal. Padahal enggak ada yang dia bunuh. Tiba-tiba sudah mati. Wama mat. Wama mat. Dia katakan. Mati. Padahal enggak, enggak ada yang mati. Dusta mereka itu. Kata Ali bin Dertal. Dan itu nyata ya. Kalau dia nak majukan salah satu dari anak caturnya. Sekak. Mati. Ya. Sekak. Mati pion lo. Sekak. Mati kudanya. Ska. apa lagi selain kuda Abu Saleh spion kuda kastel ha? kau tahu Abu Saleh baik dengar eh? ya kata Ali bin Abi Thalib, ini kan dusta dia bilang mati tidak ada yang mati tidak ada yang dia bunuh akhzabun nas mereka itu adalah manusia yang paling dusta kata Ali bin Abi Thalib. pemain catur akhzabun nas manusia yang paling dusta ini yang berkata, siapa? Bukan Ustaz Radio Syair Tahid Aceh, 96,1 FM. Tapi sahabat Nabi kita, Ali bin Abi Talib, an. Kitabnya, ini jelas, Al-Kabair, karya Imam Az-Zabi, ulama' besar, madhab Syafi'i. Pegahrawi ku imam Syafi'i, tapi curam, entah tu. No, kitab tulisan ulama' besar Syafi'i. Naam. Jadi ya, Imam Syafi'i tadi mecah andai kata tidak melalaikan, tidak ada unsur judi itu makruh. Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Masa setiap hari kita mau dibenci oleh Allah, sama orang tua kita sendiri kita enggak mau dibenci setiap hari, sama atasan kita sendiri kita tidak mau dibenci. Masa sama Allah mau dibenci, kan makruh. Berarti kan dibenci sama Allah. Begitu. Dhaulawalakwa caila billah. Abu Musa Al-Ashari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia menyatakan la yal'ab asyathran as illa khatiq tidak ada yang bermain catur kecuali orang yang dungu bodoh. Makritas udrawan su yang ker ucapan kekau ucapan dong. Ucapan Abu Musa Al-Ashari keras kali ni Ustaz, keras suara saya, nada saya yang mengucapkannya kan bukan saya. Ucapan jatah, ucapan sahabat Abu Musa al-Ashari. Waradiyallahu'an, ulama besar sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Bayyaki, ulama besar madhab syafi'i. Dalam kitab sunan beliau. Dan beliau sebutkan di bab syu'abul iman. Bahawa Abu Musa al-Ashari menyatakan, La yala'ab syatran illa khatib. Tidaklah ada yang bermain catur, yang main catur, kecuali orang yang dungu bodoh. Subhanallah. Dikatakan kepada Ishaq ibn Rahawiy. Seorang ulama besar di masa Imam Syafi'i. Dikatakan kepada beliau. Atara fil la'bi bishatran bas. Wahai Ishaq bin Rai. Apakah eh, tidak mengapa? Ada apa-apa enggak? Menyubah Taur Medan. Ada apa-apanya enggak? Kalau kau main catur. Kata beliau. Al-ba'su kulluh fi. Semuanya apa-apa. Semuanya mengapa. Maksudnya semuanya bahaya. Semuanya jelek. Artinya ada taruhan ataukah tidak itu jelek. Apakah tidak mengapa main catur? Kata beliau, siapa bilang tidak mengapa? Semuanya mengapa. Maksudnya semuanya enggak boleh. Kemudian dikatakan kepada beliau, setelah beliau berkata demikian, Inna ahlas suhur, ya la'abu nabiya li'ajilil har. Tapi permainan catur ini sering dimainkan oleh mereka pasukan di medan perang. Untuk mendidik mereka, mengatur strategi peperangan. Untuk kemaslahatan perang kata beliau huwa fujur, itu bentuk kejahatan, bukan strategi perang kata beliau. Subhanallah. Kemudian juga dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Qam al-Quradi Bahawa orang yang mencatur pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang melakukan kebatilan. Ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Umar r.a. tentang main catur. Kata beliau catur lebih parah daripada nart. Daripada main duduk dan main lududat. Jelas tadi hukumnya haram. Sepakat ulama Islam. Dan jelas hadis-hadisnya yang telah kita bacakan di atas tadi. Bahkan Imam Malik, guru besarnya Imam Syafi'i ditanya tentang main catur. Kata beliau syaturan minan nart. Dia termasuk nart. Termasuk permainan ludo yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Yang hadisnya telah kita dengarkan tadi di atas. Subhanallah. Ini permainan catur. Maka hendaknya kita tinggalkan. Ini beberapa hadis dan beberapa asar yang disebutkan oleh al-imam Zahbi terkait hukum main ludo dan main catur. Yang kesimpulannya bahwa ulama' sepakat kalau ludo hukumnya haram. Ada taruhan ataukah tidak? Tapi kalau catur, mayoritas ulama' berpendapat haram, walaupun tidak ada taruhan, walaupun tidak melalaikan dari salat. Sebagian ulama' yang lain menyatakan, kalau tidak melalaikan dari salat, kalau tidak ada taruhan, maka hukumnya makruh, ada pula yang berpendapat mubah. Maka kesimpulannya, hendaknya seorang muslim meninggalkan itu semuanya. Apalagi ludo tadi yang telah datang hadis, hadis sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkannya. Mungkin ada yang bertanya apa hikmahnya ustaz diharamkan hal itu? Jawaban yang pertama seorang muslim dia selalu tunduk kepada Allah dan rasulnya. Apakah dia mengetahui hikmah ataukah tidaknya? Innamakaana qaudaa almu'minin idaa du'u ila Allah wa rasulih li yahkuma wa ata'naa. Merupakan kriteria mukmin Ketika dia disuruh untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu berkata, wa Kami mendengar dan kami taat. Dan demikianlah mereka para sahabat Nabi. Mereka tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka belum mengetahui apa manfaatnya, karena mereka yakin menjalankan perintah Allah pasti ada manfaatnya dan Allah tidak mungkin melarang dari suatu perkara melainkan perkara tersebut mendatangkan kejelekan dunia dan akhirat contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad menyatakan inil a'lam annaka hajar ma tanfa' wa la tadur walau la anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbilluka kama qabbaltuk wahai hajar aswad, batu yang mulia yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menempel di rumah Allah Kata Umar, wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini sekedar Hajar, benda mati, batu, tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa mendatangkan kejelekan. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah menciummu ketika tawaf niscaya aku tidak akan menciummu. Subhanallah, ketundukan mereka mengikuti sunnah, dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka melihat Rasulullah cium Hajar Aswad, mereka pun melakukannya. Sekalipun mereka tidak tahu apa manfaatnya, beda mengurutkan yang mencari majarat sual kibah, pernah atau pernah mudah rezeki tu, penghak. Pahit pegah biasa mencangsunan, kahnya semanggi mencari majarat sual dan seterusnya. Demikian mereka perosahgan tunduk kepada hukum Allah. Sekalipun mereka tidak mengetahui apa hikmahnya, yang pasti hikmahnya ada walaupun tidak diketahui. Tahu atau tidaknya itu tidak membuat mereka berpengaruh di dalam mengamalkannya. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan kita kecuali dengan sesuatu yang penuh dengan kebaikan atau dominannya kebaikan. Sebagaimana Allah tidaklah melarang kita dari sesuatu melainkan di dalam sesuatu itu ada kejelekan murni atau dominannya. Ini kaidah syar'i in, kata para ulama. Kemudian hikmah yang lainnya kata para ulama, karena rata-rata orang yang main ludu dan yang semisalnya dia lalai dari salat. Bahkan dapat banyak anak-anak itu menjadi durhaka sama orang tua yang gara-gara luduh. Tangan tinggal mengeluduh. hanya gaya daripada jauh boleh. Ikum apa ke wulkema'i. Ikum beranggap ke yahai. Menjadi sebab durhaka. Ya tidak sedikit anak-anak yang lalai dari salat. Dan itu merupakan sebab Allah mengharamkan khamar. Sebab Allah mengharamkan judi. Dan Islam adalah agama yang rahmat. Agama yang sempurna melarang hiptal. Dari segala sesuatu yang dapat menjormuskan kita kepada kejelekan, sekalipun dia belum menjadi jelek. Oleh kerana itu dalam zina kan Allah tidak menyatakan jangan buat zina, tapi Allah menyatakan la takrobuz zina, jangan mendekati zina. Allah menyatakan dalam Al-Quran. walat tetap yang jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah syaitan apabila sesuatu itu sudah menjadi sarana kepada hal yang Allah haramkan. Kepada hal yang Allah benci seperti zina, kelalaian dari salat. Maka itu sudah haram, sudah wajib untuk kita tinggalkan. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kajian interaktif hari ini. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan. Dan khususnya kepada Akhuna Abu Saleh. Yang telah menuangkan waktunya. Menemani Ustaz-Ustaz uh, dalam mengisi kajian interaktif di radio kita ini. Sebagaimana saudara-saudara beliau yang lainnya. Dan kita hanya bisa membalas mereka dengan doa. Dan hanya berharap kepada Allah Jalla wa'ala Agar membalas uh, Mereka ini semuanya Dengan sesuatu yang lebih sempurna dan lebih baik Sebagaimana tidak terluput dari doa kami Adalah para jamaah Yang telah ber, uh, Berpartisipasi Di dalam memperhatikan uh, Radio ini Agar Allah Jalla wa'ala Memberkai hartanya Anak keturunannya Dan uh, rumah tangganya wallahu taala alamusab saya kira sampai di sini lebih kurang yang saya mahu wabillahi taufik wal wa sallallahu alaihi wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa wa anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh